amb acumulacions d'aigua doncs que, que durin uns uns, cos, uns quants dies mm -hmm. benvinguda doncs a aquesta aigua eh que que és tan necessària i que doncs troba eh, vam trobar a faltar molt l'any passat també doncs eh, ja vam fer el, el seu el balanç no de, de les pluges que, que hi van haver l'any passat aquest any 2020 doncs ara sembla que després de tres setmanes de, de calma eh, arriba aquesta pluja, aquest, aquest temporal que, que, que han anomenat eh, aquesta borrasca glòria, que ens porta doncs, aquesta, aquesta, aquesta ve, aquest vent, aquesta pluja, i en, doncs, en altres indrets també portarà, portarà neu. Josep, nosaltres doncs, volíem fer repas. repàs, eh? ja ho comentàvem, dilluns, possibil... Ai, dilluns, perdó, divendres, d'aquesta possibilitat que, que avui dilluns doncs, arribés aquest front i que i que estàvem atents doncs, a com com evolucionaria de moment doncs eh, destaquem això pluja durant eh, aquest inici de setmana i ben bé fins dijous, oi? Sí, però a més a més hem de parlar del temporal en el mar vull dir, ara mateix ja tenim onades de, de 3 o 4 metres a la mateixa costa i podrien arribar als 5 o 6 metres amb un màxim previst entre aquesta nit i el llarg de demà uh -huh. per tant, eh, compte, doncs eh, si sí, les persones que vagin a veure el mar doncs que, que se li ha de tenir respecte. I tant, ho hem comentat més una vegada anar a vigilar, si es vol doncs, anar a fer una miqueta al xafarder, anar, anar a fer algunes fotografies, doncs sempre des d'una zona segura, no ens apropem massa ni, ni a les roc, ni a zona de roques ni tampoc a la platja perquè doncs, podem, pot, pot haver-hi algun ensurt i per tant millor evitar-ho fer sempre doncs, aquestes fotografies o fer una miqueta el xafarder d'aviam competen les onades, doncs sempre des d'una zona segura i, i per, més segura del que ens pensem eh? no, no, és que aquí crec que, que ja estic bé no, no, un parell de pams més enrere, un parell de metres més enrere, segurament on doncs, estrem més segurs, més segurs perquè sempre pot haver-hi una onada que podé sigui més més forta que les altres i pugui, doncs provocar algun ensurt. El menj Josep això ho hem comentat alguna vegada i per tant doncs